а Вікуся – на державному. То хай би її батьки підкинули трохи на квартиру і проживання, а то бач, які хитрі. Ні, він Дані зразу не сподобався. Красунчик з гарними манерами, але в'юнкий якийсь, верткий, ненадійний. Як Віка могла так у нього закохатись? Але ж закохалася... А хто кохає, той і спокою немає. Здається, так колись Димка говорила. Та якби ж не було тільки спокою. А тут, значить, куди гірше. Кохання у вікно, а зрада у двері. Та, ну, Дмитрівно, що мені робити? Що мені робити? Я ж його люблю. Я б усе простила, якби тільки він повернувся. От питання так питання. Звідки вона може знати, що має робити Віка? Хто взагалі може це знати? Я ж заради нього посварилася з батьками. Вони ж сердилися і просили, і вмовляли. Той хлопець, який до мене сватався, все б для них зробив. Його батько фермер, дуже відомий у нашому районі, дуже багатий. Наша сім'я могла б зажити по-іншому, а я... Я така погана, така невдячна егоїстка, ненавиджу себе... Навіщо я взагалі на світ народилася? Господи, яка знайома ситуація. Ніби нічого під вічним небом не змінилося. Все тільки по колу ходить і повторюється, ходить і повторюється. Не егоїстка ти віко, а мазохістка. Влаштувала тут сама собі екзекуцію. Баркувала ще тільки, щоб почала сама себе до крові полосувати. Нікому нічого поганого ти не зробила. А ти, що послухала серця, так це ж твоє кохання, дорогенька. Ти його і обороняла, як могла, так і обороняла. За таке не судять, тим більше себе. Так, я його обороняла, боролася за нього, а воно, воно взяло і покинуло мене. Було і нема. Немає, Дана Дмитрівна? Немає. Що мені робити? Жити. Просто жити, дівчинко. Ніхто не додає до кохання гарантійного листка, що воно навіки і що ніколи не зіпсується, не розіб'ється, не надщербиться. Немає такої гарантії. Це вже як пощастить. Мені, значить, не пощастило. А от це ще не факт. Може, твоє серце якраз звільнилося для справжнього кохання? Для справжнього, розумієш? Але ж як боляче. Якби ви знали якби ви знали, як тяжко втрачати того, кого любиш. Тана усміхнулася. Кому вона це каже? Кому говорить про втрати ця дівчинка, покинута нікчемним, зрадливим едиком, що раптом притихла, зачаїлася? У моїх батьків ще семеро дітей. Я мала б їм допомагати, а мені, мені бачите, літати захотілося. Вчитися, виступати на сцені. Коли я була маленькою, дуже любила слухати троїстих музик. У нас був старий-старий музика, трохи схожий на Бога. І він на всіх інструментах грав. А я найбільше любила, коли він скрипку до рук брав. Слухаю бувало і плачу. А дівчата сміються, кажуть, «Ти, Відько, з якимось психом у голові, ну чого ж тут плакати?» а я сама не знаю, чого. Слухаю і плачу. Може, я справді ненормальна? Якби була нормальною, той Едик не покинув би, правда ж? Неправда ж. Давай-но ну, ми з тобою розкладемо рівненько твою ситуацію та й подивимося, що в нас вийде. Отже, найперше, жити тобі є Не Немає. Ми ж вам за жоден місяць так і не заплатили. Це ж уже які борги, а тепер, коли я сама... «Віко, ти мене слухаєш? Отже, жити тобі є де?» «Є». «Тільки не задимлюй мені більш кімнату, я терпіти наможу цигаркового диму». «З голоду ми з тобою не помремо? А вже ж не помремо, це я тобі гарантую». «Одягатись не обов'язково, як налійська королева Єлизавета, можна й трохи скромніше». «Колись, коли станеш відомою скрипалькою, отоді вже». «Ну гаразд, гаразд, далеко заглядати не будемо». Але що ми бачимо в результаті? Що все-все складається добре. З Едика толку все одно, як з бика молока. Але як дуже вже захочеш, і будеш наполягати, щоб його повернути. Хм, ти знаєш, що є відьма? Ви? Ви? Ві? Відьма? Віка округлила заплакані очі. А ти не помітила? Ну, може, не зовсім відьма, але трохи є. От як приготую вересового меду. Та як на бою твого едика перебіжить, як миленький, до ніжок твоїх упаде, ручки цілувати буде. Зрозумієш, що немає за тебе кращої, чи, як ти казала, кльовішої, і як там ще, ну, підкажи, так-так, і крутішої, і суперовішої, і, головне, талановитішої. От побачиш. А зараз давай на таки спустимось до моєї ластівеньки і заберемо у неї варення. Зелений чай з вишневим варенням – це найкращі ліки проти депресії. «Супер!» – усміхається Віка і пригладжує на голові,